James Herriott A repülő állatorvos üvöltötte a kiképző tizedes. Gyárünk gyorsabban! Ő maga erőlködés nélkül vártázott a lihegő fújtató menetoszlop végén, onnan vezényelve minket. Én valahol a sor közepén ügettem szorgalmasan a többiekkel, és azott tűntem, meddig bírom még. Melkason fájdalmasan lüktetett, a lábizmaim tiltakoztak, én pedig megpróbáltam kiszámolni, hány mérföldet tehettünk meg már. Mit sem sejtettem, amikor felsorakoztunk odakinnak körletünk előtt. Nem volt katonai felszerelésünk, de a vett és sportnadrágot viseltünk, tehát semmi sem utalta küszöbön álló megpróbáltatásra. Úgy tűnt, hogy a még mindig vidám kis londoni tizedes is fele tekint bennünket. Olyan nyájas arca volt. Jó van, fiú, kiáltotta rámosolyogva az ötven új repülősre. Csak körülkocogjuk a parkot, kövessenek! Balra át, kettőre indulj! Baj, jobb, ba, jobb, ba, jobb, de ez már régen, nagyon régen volt. És mi még mindig itt kóvájogtunk a londoni utcákon, és nyoma sincs semmiféle parknak. Az a gondolat dobolt az agyamban, hogy én jó véleménnyel voltam a kondíciómról. Egy vidéki állatorvosnak kivált a Yorkshire völtségbe, esélye sincs arra, hogy kivöljön a formájából. Állandóan úton van, nagy testű állatokkal mérföldek egy gyalogol a félre első istálók között, tehát erős és edzett. Gondoltam én. De most új felismerések lettek meg. Hellennel való házas életem néhány hónapja alatt kép elpuhultam. Hellen túl jó főz, én pedig túlságosan is lelkes híve voltam a tudományának. Ejtőzni a kandaló előtt a kanapén, hm, mi se volt annál édesem. Megpróbáltam szemet hunni a hasizmaim eltűnése, mellizmaim megereszkedése felett, de most mindez eszembe jutott. Most már nincs messzi fiúk, csicseregte hátulról a tizedes, de nem kapott rá választ trillákat a küszködő csapattól. Jó párszor mondta ezt már korábban, és már nem tudtunk hinni neki. De ezúttal úgy tűnt, hogy tényleg komolyan mondja, mert amikor befordultunk egy újabb bucasarkon, vaskerítést és fákat pillantottam meg az utca túlsó végén. Leírhatatlan volt a megkönnyebbülés. Már csak annyi erőm maradt, hogy bemenjek a kapun, megpihenni és kifújni magam, amire nagy szükségem volt, mert a lábam már kezdte felmondani a szolgálatot. Áthaladtunk a néhány őszi levelet még őrizgető ágak tíve alatt, és egy emberként álltunk meg, ám a tizedes továbbot intett. – Gyárunk, fiúk, körbe az ösvényet! sűvöltötte és rámutatott a parkot körbefogó széles, kitaposott földútra. – ezt nem mondja komolyan. Tiltakozó moraj csapott fel. Ne már, tizedes! Legyen szíve, tizedes! A kis ember arcáról eltűnt a mosoly. A szontam indíts! Gyorsabban, gyorsabban! Egy, kető! Egy, kető! Ahogy botorkáltam a fekete földuton, a megbanult rododendronok és kifakult fű között egyszerűen nem hittem el. Túl hirtelen jött. Három napja még Darobiba voltam, én nem fele még most is ott időzött helennel. Másik részem még kifelé bámult a taxi hátsó ablakán a cserepes háztetők mögött a reggeli napfényben elmaradó zöld dombokra. Még ott állt a vonat folyosóján, amely elrobogott dél anglia sík földjei mellett, és egyszerre nagy súly nehezedett a mellemre. Első találkozásom a raffal a londoni kriket esett meg. Egy halom kitöltendő űrlap, Orvosi vizsgálatok, majd a rengeteg felszerelés átvétele. Egy bérházba szállásoltak el a St. John's Woodban. Luxus rakást lehetett, mielőtt a pazarberendezést eltávolították belőle. De a fürdőszúva nehéz szerelvényeit nem vihették el, és egyik legfőbb örömünk maradt az állandó melegvíz, amely egyetlen mozdulatunkra belezúdult a drága porcelánkádba. Az első mozgalmas nap végén visszavonultam az egyik ilyen zöld csempés szentébe, és felavattam az új híres pipereszappant, melyet Helen csomagolt be a zsákomba. Soha többé nem használtam. Az illatoknak túl nagy a felidéző erejük, és egyetlen szippantás belőle vissza, -vissza feleségemtől távol töltött első éjszakámhoz, és mindahhoz, amit akkor éreztem. Tompa üres sajgás volt, amely azóta sem szűnt meg igazán. A második napon megállás nélkül meneteltünk. Oktatás, étkezés, oltás. Én szokva voltam az injekciós tűhöz, de sok bajtársamnak már a puszta látványa is betett. Különösen, amikor az orvos vért vett. Elég volt egyetlen pillantás a vénájukból súrgó sötét folyadékra, hogy a fiatal emberek hangtalanul leforduljanak a székről. Nem egyszer négyesével, A szanitécek pedig kajánvigyóral cipelték ki őket. A londoni állatkertben ettünk, ahol étkezéseinket majmok rikácsolása, oroszlánok bömbölése kísérte. De a közbenső időben meneteltünk, meneteltünk és meneteltünk, miközben új bakancsaink halára gyötörtek bennünket. És ezen a harmadik napon még mindig ködben úszott minden. Ahogyan az első reggelen, most is a szemétláda fedők hat órai csattogására ébredtünk. Nem mondhatnám, hogy kültre számítottam, de ez a zaj elviselhetetlen volt. Pillanatnyilag azonban csak az érdekelt, hogy körbefutattuk a parkot. Már csak néhány méterre voltunk a kaputól. Oda tántorogtam, és megálltam fújtató bajtársaim között. – Még egy kört fiúk! bömbölte a tizedes, és miközben mi döbbenten bámultunk rá, ő nyájosan mosolygott. – Nehéznek találják! <hó> Majd meglátják, mit kapnak az alapkiképzésed! Én itt csak gyengéden megmozgatom magukat! Később még hálások lesznek érte, Rajta, jobbra, ágy, kető, át kető! Keserű gondolatok szálltak meg, ahogy ismét neki lódultam. Még egy körbe belepusztulok, efelől nem volt kétségem. Ott hagytad szerető feleséged és boldog otthonod, hogy szolgáld a királyt és a hazát. Ők pedig így bánnak veled. Ha, nem igazság! Előző éjszaka dárobiről álmodtam. Ott voltam újra az öreg gazda tehénistálójába. A farmer türelmes tekintette, hosszú, lelógó bajussal ékes arca nézett le rám a magasból. Úgy vélek, szex, a vejim bimbo a végit járja mondta, és futólag megérintette az öreg tején hátát. Hatalmas munkába megkérgesedett keze volt. Lákin horihorgás testén nem sok hús volt, de az igencsak megvastagodott újak egy küzdködéssel teli életről tanúskodtak. Kiürítettem a fecskendőt, és bedobtam egy fémdobozba, amelyben a varráshoz szükséges eszközöket, szikéket és pengéket tartottam. Ezt maga dönti el, Dakingazda, de már harmadszor kell összevarnom a csöcsét, és attól félek nem utoljára. Kigyűjt a formájából. A farmer lehajolt, és megvizsgálta az öltések sorát a négy hüvelyk hosszú helyen. Ki hinné, hogy ekkora baj van, belülle, Csak mert rálép egy másik tehén. A tehénnek éles a patája, mondtam, majdnem, mint a kés. Ez volt a legrosszabb a nagyon öreg teheneknél. Leszállt a tőgyük, a csöcsük megnagyobbodott és lifegett. Így, ha lefeküdtek az állásukba, ez a létfontosságú szerv elterült az egyik vagy a másik oldalon, és útba volt a szomszéd tehénnek. Ha nem méblulnek a jobb állásból, akkor boglárkának a másik oldalon. Itt csak hat tehén állt a kis kövezett padlójú alacsony tetejű istáló farek és mindnek meg volt a neve. Ma már nem kapnak nevet a tehenek, és olyan gazdák sincsenek, mint Dakin volt, aki valahogy előteremtette a megélhetését a hat tejelő tehénből álló csordából, plusz néhány borjúból, disznóból és tyúból. Na, igen, mondta. A gondolom a öreg lány nem vethet szememre semmit se. Ámlékszik arra az iccakára, amikor született? Tizenkét éve már. Az öreg Daisy bornya volt. Ittem Bornyazta ebbe az istálóba. Egy zsákon. Oda ki meg a hó. Azóta meg se tudom számlálni, hány ezer gálon tejet adott. Még ma is megad négyet. Nem tartozik hát nekem semmivel. Mintha tudná, hogy róla beszéltünk, Bimbó elfordította a fejét és ránézett. Tipikus kiöregedett marha volt. Épp olyan szikár, mint a gazdája. Kiugró medencecsonttal, megvastagodott terebélyes lábbal és sok-sok gyűrűt számláló görbeszarval. Teste alatt az egykor magasan álló feszes tőgy megnyúlva lógott le majdnem a földig. Békés türelmes természetével is a gazdájára emlékeztetett. A varrás előtt helyi érzést ellenítőt adtam a tőgyébe, de ha nem adok, akkor se hiszem, hogy megboczant volna. A tőgyvarást olyan helyzetbe végzi az állatorvos, amelybe ideális szélpontot nyújt a rugáshoz. Lehajtott fejjel a hátsó lábakkal szem De Bimón nem fenyegetett ilyen veszély. Soha életében nem rugott meg senkit. Dankin felfújta a képét. Nem igen van más hátra, menniekül. Szólok Jack Dodzonnak, hogy vigye őt ki a hús piacra csütörtökön. Ávésre kicsit rágós lenne, de jó pástétom még lehet belőle. Tréfálkozni próbál, de nem tudott mosolyogni, ahogy nézte az öreg tehenet. Mögötte a nyitott ajtón túl zöld domboldal ereszkedett a folyóhoz, és a tavaszi napsugál milliárdnyi fénypászmája a szélesen elterülő sekély víztükrén. A parti kövek hófehérre ragyogtak végig a füves töltés mentén, amely beleolvadt a völgyi legelőbe. Gyakran gondoltam arra, hogy ez a kis birtok ideális lakóhely lehetne. Csak egy mérföldre van Dárobitól. Mégis félre elsőhaj, gyönyörű kilátással a folyóra és a lápvidékre. Egyszer említettem is ez Dakinnek, mire az öregember savanyúan mosolygott. Jaj, de kilátásból nem igen lehet megényi! Úgy esett, hogy megint kihívtak a farmra a következő csütörtökön, hogy pucoljak ki egy tehenet, amikor Dodzon a marha kupacs megérkezett, hogy elvigye bimbót. Már összeszedett egy csapat kövérökröt és tehenet a többi farmról, ezek most odafent álltak egyik emberének őrizete alatt az úton. Hát a szólalt meg, amint benyomult az ajtón. Nem nehéz kitalálni, melyiket akarja elvitetni azt az öreg gabétni! Pimborra mutatott, és a kedvezőtlen jellemzés valóban ráillett a jó táplált szomszédai között átsorgó csontos jószágra. A farmer egy pillanatig nem válaszolt. Azután bement a tehenek közé, és gyöngéden megdörgölte bimbó homlokát. Ábvóna az, Jack! Tétóvázott, aztán levette a láncot a nyakáról. Mányi öreg lány! mormolta, mire az elagott állat megfordult, és békésen kiballagott az állásból. Na gyerünk, kiáltotta a kupec, a tehén farának szögezve botját. bottyát. Ne bántsa őt! dördült Dakin. Dodzon meglepve nézett hátra. Sose bántom őket, tudhassa. Éppen csak nógatom. Tudom én, Jack, tudom, de nála nincsen szükség a botra. Oda megy, ahova akarja. Mindig ilyen volt. Bimbo megerősítette a szavait, mert kibaktatva az ajtón a farmer egyetlen intésére megindult fölfelé a csapáson. Az öreggel együtt néztem, amint a tehén minden sietség nélkül fölfelé tart a domboldalon, a hosszú kekizubbont viselő Jack Dawsonnal a nyomába. Ahogy az ösvény bekanyarodott egy ritkás facsoport mögé, szemelől vesztettük az embert és az állatot, de Dakin még akkor is nézett utánuk, hallgatva a tehén paták kopogását a keményre taposott földön. Amikor elhalt a hang, gyorsan hozzám fordult. Jó van, úr, lássunk hozzá a maga dolgához. Hozom a meleg vizet. Nem szólalt meg, amíg beszappanoztam a karomat és bedugtam a tehénbe. A mély eltávolításánál már csak a művelet végignézése a kellemetlenebb, ezért mindig megpróbálok társalogni, miközben a tehénbe turkálok. Ezúttal nehéz dolgom volt. Lakin csak mongogásokkal válaszolt az időjárásra, a kriketre és a tejárára tett megjegyzéseimbe. A tehén farkát tartva ráhajolt szőrös hátára, és üres tekintettel eregette a füstöt a pipájából, amelyre a legtöbb farmer nagybölcse rágyújt a művelethez. És mivel nem ment a társalgás, természetesen úgy esett, hogy a munka is sokkal tovább tartott, mint máskor. Van, mikor a placenta egyszerűen felemelkedik, de ezt most apránként kellett leválasztanom a mély lepén szigetekről. öt percenként visszatérve a meleg vízhez, hogy a fertőzést elkerülendő újra szappanozzam sajgó karomat. De végül csak befejeztem. Betettem egy pár hüvelygyűrűt, kibogoztam a maga mellé kötött zsákot, és a fejemen át lehúztam az ingemet. A társalgás elhalt, és szinte nyomasztó volt a csend, amikor kinyitottuk az istáló ajtaját. Dakin megtorpant, keze a fogantyú. – Mi az? – kérdezte halkam. Valahonnan a domb felül egy tehén patáinak kopogását hallotta. Két út vezetett a farmra, és ez a hang egy keskeny ösvény felől jött, amely fél mérfölddel a másik bejáraton túl ágazott bele a főútba. Miközben figyeltünk, a tehén megkerült egy kiálló sziklát, és felénk tartott. Bimbó közeledett fürgén, nagy tőgye himbálózott, és lenem vette a szemét a mögöttünk nyitva álló ajtóról. – Mi az ördög? tört ki Dakinból, de az üreg tehén elügetett mellettünk, és habozás nélkül bemasírozott az állásába, ahol annyi éven átlakott. Kutatva beleszimatott az üres jászolba, és ránézett a gazdájára. A gazda visszanézett rá. A szemei kifejezéstelenek maradtak, de gyors egymás utába eregette füstfelhőket a pipájából. Egyszerre nehéz bakancsok csattogása hallatszott odakintről, és Jack Dawson nyomult be az ajtón. Ó, hát itt vagy végig az ember, hápogta. Már azt hittem, megszökött. A farmerhez fordul. Sajnálom, Dakin gazda. a másik ösvény elején egyszer csak sarkon fordul, nem is láttam reményt. A farmer vállat van. Sámi baj, Jack. Nem a maga hibája. Szónom kellett volna. Szeráncsére gyorsan meglett. A kupec elvigyorodott, és megindult bimbó felé. Gyerünk öreg lány, hadvázásselek ki onnét. De Dakin megállította a karjával. Hosszú csöndált be, miközben Dawson és én meglepve bámultuk a gazdát, aki kitartóan nézte a tehenet. Volt valami megindító méltóság az öregi országban, ahogy ott áldogált a kórhalt farekeszébe, jámbor türelmes tekintettel. És a méltóság diadalmaskodott a megnyúlt, felkunkorodott paták, a kiálló bordák, a csaknem a kövezetet súroló, megereszkedett tőt siralmas látványa felett. Aztán, még mindig szótlanul, Dakin sietség nélkül besétált a tehenek közé, majd halk, fémcsörgés hallatszott, ahogy felerősítette a láncot bimbó nyakára. Aztán elballagott az istáló végébe, és egy színával rakott villával tért vissza, amelyet nagy szakértelemmel elhelyezett a jászolba. Bimbó csak erre várt, szájába kapott egy falásnyit, és csöndes megelégedéssel rágcsálni kezdett. Mi legyen, ducking gazda, kiáltott fő megütközve a Marha Kupec. Várnak rám odafál! A farmer kiverte a pipáját az ajtó félfán, és elkezdett fekete dohány tömni bele egy kopott báduk dobozból. Sajnálom, hogy vásztegette az ideig Jack, de nélküle körül visszamenjen. Néküle? Mi a? Hát, talán bolondnak néz, de így áll a dolog. Öreg lány jön, és ithol is marad. Olyan pillantást vetett a kupecre, mint aki kimondja az utolsó szót. Dawson többször bólintott, aztán kicsoszogott az istálóból. Dakin követte, és utána szólt. Megfizetem az idáig. Jack. Írja a számlámhoz. Visszajött, meggyújtotta a pipát, és nagyot szívott belőle. Doktor úr, mondta miközben a füst a füle felé bodorult. Érzett már olyat, amikor valami történt, hogy annak úgy körlött történnie, és úgy volt a legjobb? Igen, Mr. Dakin. Nem is egyszer. Nohát, estet éreztem, amikor a bimbó legyütt a dombrú. Oda nyúlt, és megvakargatta a tehén farkatövét. Mindig a kedvencem volt, és örülök, hogy visszagyütt. De mi lesz a tőgyével? Én kész vagyok akárhányszor felvarni, de... Nem, fiam, már lett egy ötlete. Csak úgy gyütt, miközben maga a pucolást csinálta. De azt gondoltam, hogy már késő. Milyen ötlet? Az öreg bólintott és lenyomkodta a dohányt a hüvelyk Fáj Fájés helyett szoptathatna két-három bornyat. A régi lauistáló üres állakhat, ahol senki nem tipor a tőgyire. Felnevettem. Hát, igaza van, dákingazda. Ott biztonságban lesz, és könnyedén elszoptathatja azt a három bornyút. Megdolgozik az ellátásért. Hát, mondtam már, hogy erre semmi szükség. Annyi év után nem tartozik nekem semmivel. Halvány mosoly jelent meg az elnyúlt arcom. Hm, <gül> fel, hogy